Velkommen til Kampen om Amerika. Anders Agner, jeg kunne godt tænke mig at starte med at stille et spørgsmål, som muligvis lyder lidt simpelt, men som jo er det, alle i virkeligheden spørger sig selv om i øjeblikket, hvis de interesserer sig for USA og specielt amerikansk politik. Hvad er det egentlig, Joe Biden vil? Jeg vil i hvert fald gerne være amerikansk præsident, og det bliver han jo så også om, øh, om knappen op en anden måned. Men øh, altså de sådan store detaljerede programplaner er det jo sådan lidt begrænset, hvad han er kommet med indtil videre. Mest alt var hans valgkamp slået an på at sige, at øh, I skal vælge mig, for jeg er ikke Trump. Ja, og det er jo i det, der bliver interessant nu, at øh, nu øh, har de valgt ham i stedet for Trump, og det kan man analysere på mange måder. Muligvis var det mere... Trump der blev fravælden, Biden der blev tilvald, men nu er han jo altså præsident de næste fire år, og så mm. er det, vi skal til at se på, jamen, hvad, hvad er det egentlig han så vil med magten præcis? Og det bliver interessant, ikke? Fordi nu har han selvfølgelig som vi også snakker i sidste uge og snakker med i tidligere også, altså han er begyndt at sætte sit hold, og det fortæller selvfølgelig noget om, hvad det er han vil, og hvad det er for nogle linjer han vil ikke både indrigs- og Men jeg synes det er interessant det her med, at øh, det også har fyldt så meget med hele efterspillet af valget, at man faktisk ikke har haft de der store altså udredende interviews, hvor han sætter sig ned med øh, med med politiske journalister og siger nu skal I høre en gang, her er min vision for Amerika eller holder nogle taler, hvor han siger nu skal I høre, at det skal ske det her, det her, det her. Det er ikke rigtig kommet nu. Nej, men samtidig er han vel ikke nødvendigvis den sværeste at analysere. Tænker jeg, fordi det er jo, der er få mennesker, der har sat sig i det hvide hus, der har haft den. Ja, der er vel ikke nogen, der har haft en længere karriere i øh, politik. Så det, der er vel få amerikanske politikere, vi egentlig ved mere om, hvad han står for? Nej, det nok. Altså, gisningerne og forventningerne og formodningerne om, hvad det er, han vil, er mange, og det er så også nogle af dem, vi skal snakke om her i dag, ikke? men det er klart, at det er lidt usædvanligt, at vinderne af det amerikanske mm. præsidentvalg på nogle punkter, selvom vi alle sammen godt kender ham, men egentlig ikke på den fasong, I i detaljen har lagt de store programplaner mm. og siger, at det er det her, jeg vil med Amerika. Altså, kampen om Amerika i dag, om hvad vil Biden egentlig med det præsidentskab, han i hvert fald har, de næste Fire år. Inden vi kommer dertil, så skal vi lige øh, øh, omtale eller gøre opmærksom på, at man jo kan være man man både kan lave kampen i Amerika og have noget, og være varm om fødderne. Jamen og samme grund vær der godt nu, hvor vi skal snakke om, om Biden i dag, fortæller jeg har jo altså Obama sokken på, fordi uh, hvis der er noget, som det tyder på omkring, hvad det er, der skal ske, uh, så er det jo næsten en tredje periode af Obama presidency, som uh, som skal til at starte med. Uh, med har du overhovedet fået strømmer på i dag, unge mand? Jeg har fået, jeg har fået, jeg har fået strømmer på. Jeg har faktisk ikke med skam og meld, nu jeg lige kigge. Det er et par helt almindelige sorte sokker, og der, det er jo selvfølgelig pinligt. Men det kan man jo gøre god, både på ved at gå ind på sortesokker.dk kongressen, hvor man, hvis man bruger rabatkoden, kongressen, får 20% rabat, når man køber sorte sokker med de her præsident-logoer på. Og det vil jo, jeg jo mene, være en oplagt julegave, eller måske en mandelgave, det. Altså, jeg vil godt indrømme, med den her lukkede kreds, at øh, jeg håber ikke, at mine pårørende og nære familie hører det, men der er flere mine familiemedlemmer, som i hvert fald kan se frem til, at det øh, er modtaget på julegave, men øh, dermed en lille spoiler. Jeg kan så ikke røbe hvilke. Kan du så ikke sørge for at uh, Tom også for et par sokker? Jo, altså, vi uh, <laughs> er, jeg talte faktisk med, med André fra Sorte Sokker den anden dag om, at vi snart skal have lavet den her nixon sok fordi Tom har spurgt efter den så længe nu. Der skal en øh, særsætning til, øh, til, til Snækkersten med. <laughs> til, til, til producer Nå, altså, det her program laves i samarbejde med sorgesokker.dk Nå, Anders Agner, lad os prøve at gå igennem punkt for punkt, når vi så prøver at kigge på hvad er det egentlig Biden vil. Der er jo et punkt, der lyser ovenover dem alle sammen, eller rettere sagt på en anden måde. Det er Det er svært at komme i gang med de andre, hvis han ikke lige får løst det her først. Måske også det, der sænkede Trump. Det er, hvordan vi håndterer, eller hvordan han vil og den amerikanske stat, den amerikanske regering vil håndtere Ja. ja, og det er jo, øh, altså, det er, som du siger, det, det ligger ligesom over alt andet, at indtil der er styr på smittetallet, indtil der er styr på øh, at få folk vaccineret, og så, videre, jamen, så kan der ikke komme ret meget videre med noget som helst andet. Han kan ikke stille sig op og sige, nu vil jeg også gøre noget ved klimaet, eller, nu vil jeg også gøre noget ved og nu skal vi også både have sat gang i arbejdsmarkedsreformer og dit og dat, så længe at det hele er i noget, der ligner lockdown stadigvæk. og så længe, Jo, men at... også vel fordi, at man kigger ind i et... et et, et forår, i hvert fald frem til sommer, hvor det er det, man skal bruge ekstraordinært mange ressourcer mm. på. Det er jo ikke realistisk, man begynder at tænke. Nej, det er, det. Det er, det. Om, det er jo lidt ligesom Det er jo lidt ligesom den samme diskussion, man i virkeligheden har i dansk politik. Det er det der med, hvor mange store reformer kan man øh, sæ sætte i værk, mens man håndterer corona. Hvis man så kigger på corona, der, det er jo faktisk et punkt, hvor Biden har været ret konkret om, hvad han vil gøre. Ja, og, og et punkt, hvor man også må sige, at der kommer til at ske et, mm. et, et, et kæmpe skift med det samme, altså alt den stund, at vi ved, at Joe Biden, jo modsat Trump, har tænkt sig i høj grad at lade fagvidenskaben mm. spille en, en central rolle i måden, han kommer til at føre sin politik og håndtere corona. Vi ved også, at han i høj grad vil, øh, vil lade folk som Dr. Fauci osv. Mm. Øh, spille en langt mere dominerende rolle, og, og også vil køre kampagner for at få kan man sige, reetableret tilliden til lægevidenskaben og sundhedsvidenskaben. Mm. Altså, der kommer nogle målinger i øjeblikket fra USA. Der er en lille smule bekymrende. Altså, jeg så en her i, i lige en vigtig studiet, som viste, at uh, cirka halvdelen af de adspurgte amerikanere i den her undersøgelse var uh, vaccineskeptikere. Ja, det er, er det faktisk lidt værre. De har faktisk uh, altså, er jo bare blevet spurgt, om de vil lade sig vaccinere. Ja, og de har sagt, at de havde, det havde de sådan set ikke... Det er de ikke nødvendigvis tænkt sig. Nej. Og det er klart, altså, når du står med den problemstilling, så, uh, så ligger der mere end bare... Uh, altså, en lille opgave for andre. Nu, øh, apropos, hvad vi med Obama før, nu har han jo så fået en håndtrækning, Biden i hvert fald, for både øh, sin gamle øh, partner, en øh, crime, Obama, og så også øh, de to andre ekspræsidenter, Clinton og George W. Bush, som alle tre har tilbudt at lade sig vaccinere for rullende kameraer, mm. og simpelthen for altså, at prøve at skabe en større grej ligesomitik. Lade sig vaccinere live på tv, Netop. for at man kan se, at det, at det, det, det ikke er for alle at de ligesom kommer fra... For det altså, ja, er Biden jo har sagt, det er jo det her med, at han, han, hans, man snakker jo altid om præsidentens første 100 dage, ja. og han har sagt, at han vil, han vil vaccinere 100 millioner amerikanere på sine første 100 dage. Det er jo ganske mange, men det handler vel også om, at, altså, som vi siger, han kan, ikke, han kan ikke komme i gang med så meget andet, før, før det her det er i løst. Men det efterlader ham vel også på en måde, ud over det selvfølgelig, ved optage hans tid. Så er det jo også noget med, at han kommer til at brænde nogle, også nogle økonomiske ressourcer af på nogle, og nogle regeringsressourcer af på nogle ting, som han ellers gerne ville have gjort. Ja, og så kan man sige, at øh, der vil det hele taget altså, ikke være andet på, mm. på paletten. Mm. Altså. Så det er klart, det er jo også derfor, altså, det ved han jo godt, altså, det handler selvfølgelig også om at redde det handler også om at, øh, at redde økonomien, fordi mm. jo længere tid det her skidt, det, det står på, øh, des øh, hårdere rammer det både den amerikanske økonomi mm. og, øh, og sender også flere og flere amerikanere ud i arbejdsløshed, så det er jo... Det er jo Altså, når man siger, at han skal håndtere corona, så er det jo mere end kun smittehåndtering. Altså, så er det også også alle de afledte negative effekter, som den stigende arbejdsløshed, den, den noget vingeskudte økonomi osv. Så det er et kæmpe genopretningsarbejde. Eller jeg, så, jeg så sådan en opgørelse her, her til morges, der var siger noget om, hvor, hvor seriøst det er. Altså, det er det her med, der var nogen, der havde listet de 10 de dage gennem historien, hvor flest amerikanere var døde. Mm. Og, og det var sådan noget med, at der jo i øverste lå der en... en, en en orkan, øh, og så lå der selvfølgelig sådan nogle ting som Pearl Harbor, der lå øh, 9-11 og, og sådan nogle ting. Men jeg mener, fire eller fem ud af de her 10 topplaceringer. Ja, ja, Det kroner, Nej, det er inden for de sidste 14 dage. Jo, det, det siger jo noget om, hvad, hvad det er, de er på vej ind i nu, og hvad det, hvor det egentlig er, Biden starter henne, og, og hvad det er, han kæmper med. Men alt andet lige... Det han så, og det, det, vi ved med Biden. Han skal hovedsageligt tage sig af corona de her første 100 dage. Og måden, han har tænkt sig at gøre det på, er virkelig vel egentlig ikke så mystisk. Han, det er vil i virkeligheden bare, at man vel kan forvente, at USA drejer ind på meget af den i det omfang, det muligt. Den samme kurs, som man har haft i Europa og i Asien og i stor del af verden. Ja, altså i højere grad til det her er rigtig alvorligt at forstå, at mm. når øh, sundhedsvidenskaben rent faktisk... Øh, står med den store alarmklokke og ringer, så skal man altså også tage det alvorligt og agere på den baggrund og ikke bare... Men hvad, hvad kan Biden egentlig gøre, tænker på? Fordi rigtig meget af de her restriktioner er jo låst på, ja, på delstatsniveau. Biden kan ikke gå ind og lukke butikker. Han kan ikke kræve, at folk går med mundbind og sådan noget ting. Det er, det er guvernørerne rundt omkring mm. i, i, i delstaterne. Rigtig mange af de her delstater, flertallet af delstater, har jo en republikansk guvernør. Hvordan står Biden der? Nå, men altså Det, han først og fremmest skal gøre, det er altså, en ret central forskel, det er, at han kan sætte signalet mm. om, at man skal tage det her alvorligt, og han kan, tage det, han kan altså, med sin egen person og med sin egen administration ageren vise, at ø, han rent faktisk mener det her alvorligt, og han tager det her alvorligt altså Og det er sådan noget helt lavparede, som at gå med maske, holde afstand, sprit hænder, alle de der ting, jeg siger, som Trump jo i høj grad har, har negligeret, og måske i virkeligheden også nogle gange gjort. Der er Biden bare en anden type. så altså, han kan han... føre rigtig meget symbolpolitik. Man så det jo virkelig her til Thanksgiving, hvor Biden jo gjorde meget ud af, at man kan jo grine af det, men at, at han sad sammen med sin kone og fejede Thanksgiving helt alene. Ja. Det var sådan et stykke symbolpolitik, at de, de var hjemme i Wilmington, Delaware, de plejede at tage til Nantucket og sådan noget. Men, men samtidig er det også bare ekstremt illustrativt, mm. fordi det er jo den måde, som langt de fleste, altså nu har både du og jo masser af amerikanske venner bekendte, mm. og øh, dem, jeg har talt med her i forbindelse med, med Thanksgiving og i de efterfølgende dage, det har jo været på den måde, altså at øh, de ikke engang har besøgt deres øh, forældre eller deres søskende eller eller andet, de simpelthen har siddet hver for sig hjemme mm. i, i privaten. Og øh, på den måde kan kan der kan han sætte nogle signaler, også, som, sende nogle signaler, der er anderledes end dem Trump, han kommer med, ved at sige, prøv en gang sådan her ved vi godt, at alle de andre holder Thanksgiving, sådan her holder vi også Thanksgiving. Så er der efter corona, hvor han selvfølgelig, ja, han kan, bruge en, øh, han kan bruge en masse penge på at få vaccineret en masse amerikanere hurtigt, han kan prøve at få sundhedsvæsenet, er den federale del af det, til at fungere igen, det er jo mere nogle centrale ting, og så kan han være det her symbol, men når han så på et eller andet tidspunkt der er lys for enden af tunnelen, solen står op, det er morgen i Amerika Det er igen. Morgen, morgen i Amerika, det bliver sommer i hvert fald, på et ja, eller andet tidspunkt. tidspunkt det, forhåbentlig går det bedre, og man har vaccineret så meget, så man kan ligesom begynde at have et normalt liv igen. Så er der vel også kvad det her en, en klar prioritet for ham. Det er så, så skal økonomien genopbygges. Ja, og det, det er så der, at det bliver spændende at se, hvor hurtigt det kan lade sig gøre, fordi det, den der over krisen mm. i øjeblikket, og den økonomiske, altså, det gik egentlig bedre med økonomien her de seneste par måneder op til valget, og der kom egentlig også nogle jobtal derovre, som så rimelig fornuftige mm. ud, og så videre. Det er godt nok afmattet øh, her nu, at nogle af de tal, der kommer derovre fra nu, ser ikke så gode ud, og øh, altså, når man taler også med, øh, jeg talte med Andrew Ross fra New mm. York Times her for ikke så længe siden omkring det, og han sagde, det, der især også er problemstillingen omkring den del af den økonomiske genopretning, der foreløbig er sket, det er, at den er ekstremt øh, skævvreden. Altså, øh... Ja, det er jo noget af det, der er rigtig interessant det her, fordi dem, der har mistet deres job i USA, mm -hmm. det er jo ikke højtløns. Altså, det, det, der faktisk er... er helt gak, hvis man går ind i, i, i, i, i, i tallene, mm -hmm. det er jo, at der er faktisk kommet til fintvis flere penge til stede i det amerikanske samfund, både altså den, fra den øvre middelklasse og op. De er blevet, blevet rigere ja. under den her krise, det er fordi aktiemarkedet er Eksploderet mange steder af boligpriserne også, banker de er også voldsomt og det. Så det, der i virkeligheden er sket under den her krise, det, det er selvfølgelig en økonomisk indretning, men det handler jo rigtig meget om, det er det er alle dem, der har to og tre jobs for at få det til at hænge sammen, og det er alle dem, der arbejder i serviceervav og på gulvet ude i produktionsvirksomheden, det er dem, der, der lider under det her. Præcis, og det er også derfor, at... Øh altså behovet for reformer øh, mm. bliver kolossalt. Altså ikke bare stimuluspakker mm. osv. for at få gang i økonomien, men også behovet for at få lavet reformer både på sundhed, uddannelse, forskellige typer af socialreformer mm. i det hele taget, fordi der er et kæmpe efterslag. Jamen, for, og der synes jeg jo, det er interessant at så kigge på, hvad det er for, en finansminister Biden har udnævnt. Fordi hvis der er noget, hun prædiker, så er det jo altså, hele hendes ting gennem sådan, hendes... Karriere, mm -hmm. Det er jo faktisk, at det hun går op i, ud fra altså, det man kan kalde et økonomisk idealistisk synspunkt, altså hendes kongstanke, det er noget af det mest farlige for en, også en markedsøkonomi, det er at uligheden ja. kan tibor over. Der kan simpelthen komme for stor ulighed mellem rig og fattig, og det gør i virkeligheden, at økonomien begynder at gå dårligt. Altså de der dynamiske kræfter kan simpelthen hold op med at virke, fordi at folk mister troen på, eller de store dele af befolkningen for lav købekraft, og, og sådan nogle ting. Det synes jeg er meget, meget interessant, at det er hende, Biden udnævner, fordi at hun jo kommer til at stille en stor del af retning, det vil sige, man kan vel godt ud fra det sige, jamen, vil Biden i virkeligheden måske gå efter, at netop det her med at prøve at bekæmpe uligheden, faktisk vil være vigtigt for Jeg tror jeg, og jeg er helt enig med dig, altså, at nomineringen af Janet Yellen som, mm. som finansminister sender en meget meget klar signal i den retning. Og det er også noget, som... Øh Selvfølgelig også er en dagsorden, som mm. hans eget bagland, især venstrefløjen i det demokratiske parti, ser i høj grad Precis. gerne, at man gør noget ved det her, fordi mm. vi skal bare huske på, at nogle af de paroler, de har kørt med, både Bernie Sanders mm. og AOC osv., mm. har jo været det her med at sige, at når de snakker om, at de gerne ville have, at man kiggede på lande som Danmark, mm. så var det jo ikke nødvendigt, fordi de egentlig ville konventere vores velfærdsmodel. Mm. De ville bare gerne have en eller anden form for social sikkerhedsnet, netop fordi der var så mange, der nåede helt ned på samfundets bund i USA i de her år. Så der ligger også på den baggrund en forvent om at gøre noget ved det her? Jo, man vil også en, en, en helt lavpraktisk tanke om, at hvis du skal rykke den amerikanske økonomi, så er det faktisk øh, den nedre middelklasse, og, og måske virkelig hæde mange af minoriteterne også, altså op i, i, op i den her, kan man sige, middelklasse, op apropos alle de ting, man ser med dårlig uddannelse, og violence, gun violence og sådan nogle ting. Altså, man kan jo, den ene ting, der kan man sige, det er sådan lidt gammeldags ideologisk og venstre ting. En anden del af det, og det er det, jeg synes, der er interessant her ved Janet Allen, det er det her med at for hende, at det er også en økonomisk tankegang om, at vi bliver alle sammen rigere, hvis, vi, hvis uligheden ikke er for stor. Ja, og det er, altså, det er virkelig, øh, altså det er noget der, hvor man også virkelig vil kunne se et klart kursskifte i mm. den førte politik fra når Biden mm. overtager efter Trump, mm. netop hvad det her indgår, fordi det er en potentiel tækkende bombe under det amerikanske samfund, hvis ikke man får gjort noget ved det her. Ja, fordi uligheden er jo rekordstor nogensinde, og en del af sandheden er jo også, øh, nu kan man slå på Trump af rigtig mange grunde, men hvis man var middelklasse-amerikaner, i hvert fald indtil for en, en, en cirka en ja, 9 måneder siden, ja, omkring en, ja, ja, en 10-11 måneder siden, så havde man jo faktisk fået flere penge mellem hænderne under mm. Tom, han havde jo ført altså for den amerikanske middelklasse en, i hvert fald en udmærket økonomisk politik. Det kan man sige, om det er hans skyld, eller det er kontekstur, eller alt muligt andet, men de var i hvert fald økonomisk set jo bedre stillet, end de var ved udgangen af, af, af Obama. Hvis man så skal se på, hvis vi siger, at det handler om at prøve udligne den her Mulighed. Hvad er det så? Hvad, hvad er det? det siger jo så noget om, hvad er det så, man kigger, hvem han har sat i finansministeriet på andre poster, så man har en idé om, at de vil nok gøre noget for at prøve at, at, at hæve det nedefra og op. Hvad er det så, vi kigger på? Er det store offentlige stimulusparker, og vi skal bygge bygget en masse motorvarer og grøn omstilling og sådan noget? Hvad er det, de kan gøre? Nå, men noget af det, de også kan gøre, altså fordi det er jo, det er jo et langt sejt træk, altså der er ikke nogen øh, snuptagsløsning på det her. Noget af det, de blandt andet kan gøre, og det er også en af de ting, som har fyldt meget i valgkampen, og som også er et af de områder, som jeg vil ansige forværende, et af kardinalpunkterne mm. for Biden at tage fat i, øh, også hva hans baglandsforventninger, det er uddannelsesreformer, mm. fordi du er simpelthen nødt til at løfte uddannelsesniveauet i USA igen. Altså der skete det i kølvandet på finanskrisen for øh, de der 10-12 år siden, at USA begyndte at knække uddannelsespolitisk. Mm. Netop fordi det er så brugerbetalingsorienteret øh, et, øh, et videregående uddannelsessystem, de har. Jamen så blev det det her med, at vi har mistet vores job, så har vi ikke længere råd til at sende junior på, øh, på college. college. Mm. Og så øh, er det sådan et, jamen sorry connect, øh, men det bliver altså sådan her, fordi... Øh, vi har ikke råd til både at betale mm. din uddannelse og betale vores regninger, mm. og øh, så må vi håbe, det går på anden vis. Og øh, din søster skal heller ikke gøre nogen nogle forhåbninger i øvrigt, fordi at det her kan godt komme til at altså mange år, før vi er mm. på fod igen. Ja, altså hvor sandheden simpelthen er, at for... Hvem du tilhører den her kan man sige, middelklasse, øverdel af middelklasse i USA, så er det blevet, så du både fået færre penge mellem hænderne, men det er også blevet så dyrt at gå på college, så faktisk sådan, altså college -niveauet er begyndt at, at stagnere. at vi får ikke uddannet flere amerikanere, og så bliver det jo sværere at lave det med, at man får mere velstand. Okay? Og så er det, du kan se, at det der knæk begynder at vise sig mm. også helt lavpraktisk i forhold til, at den type af jobs, der kræver, du har en, en collegeuddannelse, jamen dem var der lige pludselig øh, færre, øh, der kunne få, mm. øh, fordi der var færre, der havde øh, uddannelsen end tidligere. Og det begynder så at presse ned imod mm. de her ufaglærte mm. jobs. Og det er nogle af dem, der på op på bordet før som er forsvundet også nu her under mm. corona, Det er en masse af de jobs, det vil sige, der ligger en, en opgave, der i første omgang handler om at få amerikanerne på skolebænken mm. igen. Altså få, øh, få de uddannede uddannede på en façon, som gør, at man kan begynde at løfte øh, øh, jeg vil sige, arbejdsniveauet også. Øh, fordi ellers er altså der er ikke nok af de her ufaglærte jobs i USA, fordi det er for nogle af dem, der mm. er forsvundet også øh, i forbindelse med hele globaliseringsøvelsen, øh, som gjorde at en masse af de her produktionsjobs, så blev flyttet væk fra USA. Trump har nok prøvet mm. at flytte nogle af dem tilbage til USA, mm. men mange af dem er jo væk for good. Ja, fordi sandheden er jo også, når vi snakker om de her produktionsjob, Trump fik flyttet tilbage, mm. at de jobs jo kostede den amerikanske, ikke det amerikanske staten det amerikanske samfund flere penge i, i tilskud og skattelettelser og alle mulige andre ting end de faktisk genererede. De her berømte produktionsjob i Ohio, hvor vel, Pennsylvania, altså nede i rustbæltet, ja, ja. Øh, de var faktisk i virkeligheden ikke en god forretning at få tilbage til USA, så det er jo en, en, det er nogle nye jobs, der skal skabes. Det er et job, hvor det faktisk kan betale sig at skabe de her jobs. Og det er så der, hvor et af de andre store områder, som Biden jo også har, har i hvert fald lovet en del omkring, og det er omkring klima og energi. Mm. Fordi der er jo ikke spurgt tvivl om, at Biden gerne vil ind og gøre USA til en grøn nation. Mm. Æ, han vil gerne i, det, i højere grad, altså ud udover det der, med, at han gerne vil tilslutte USA i paris igen og igen osv., så sagde han jo, det sagde han jo blandt andet også i, øh, i tv-debatten med, med Trump i sin tid, det var, at han sagde, jamen prøv at en gang, øh, jeg kunne egentlig godt på længere sigt tænke mig, at olieindustrien blev lavet om okay. til en ø, grøn teknologiindustri. Han vil jo gerne ind og investere i green tech, og det er jo også Men en vis ø, grund al den stund, at i nogle af de stater, der har klaret sig godt økonomisk igennem de seneste år, jamen det er jo, folk, det er jo stater ø, som Kalifornien, Texas osv., som har investeret i vindteknologi i øh, solceller og alle de her ting og sager, øh, og formået på den måde både at være klimaansvarlig og samtidig også øh, fået, øh, altså fået gjort det til, til god business mm. at, øh, at være klimaorienteret. Det er noget af det, Biden gerne vil ind at gøre nu, og det er også noget af det, er, som Venstrefløjen i høj grad forventer, at han gør. Ja, og der tænker jeg, der er det jo ikke, altså man udnævner jo ikke John Kerry til ej hvis, han... Ej, hvis han bare skulle sidde og spise Nej, det, tæ det tænker jeg ikke. Det er jo fordi, man mener et eller andet med det. Præcis. Og der er noget at hente. Øhm, om det så øh, kan gå så hurtigt, som Biden godt kunne tænke sig det, det er noget mere tvivlsomt, og det er igen det der, som vi også snakkede om i nogle foregående programmer. Det kommer lidt an på, på federal niveau, hvad der kommer til at ske mm. øh, i Georgia. Altså har man senatet med sig, eller har man ikke mm. senatet med sig? Fordi republikanerne er jo stadig ikke pludselig ramt af et grønt klarsyn. Altså de er stadig i høj grad også støttet af olieindustrien og... Øh, og ser ikke nødvendigvis nogen grund til at, øh, at skulle ind og, og lave kæmpe store øh, grønne investeringer. Men hvis han skal ind, det her det er både, både med uddannelse og med klima, så er det jo jobskabelse på lang bane. Og klima er jo en selvstændende det er uddannelse over sig selv, men, men i hvert fald angående sådan en jobskabelse, er det jo på den lange bane, vi taler om. Ja. Han skal jo gøre et eller andet her i sikkert i allerede første kvartal, for ligesom at kickstarte den amerikanske økonomi. Jeg forestiller mig, det tror jeg helt oprigtigt på, at et, altså inden Biden har siddet i 100 dage, der har han jo fremlagt en helt konkret plan for, hvordan får vi amerikanerne tilbage i arbejde, mm. som jeg tror indeholder andet end skattelædelser. Jeg tror faktisk ikke, de kommer nødvendigvis til at trække vanvittigt mange skattelædelser tilbage, specielt de her skattelædelser, Trump har givet til middelklassen af populære. Men jeg tror at der kommer til at være nogle, det vil man kalde, kraftige investeringer i, øh, i infrastruktur. Altså jeg tænker, det er det, der giver mening, at de vil prøve at hælde nogle penge efter, også fordi, at det, det trænger USA til. Jamen det tror jeg, du har ret i. Altså det er i hvert fald et af de øh, sikreste greb i forhold til at skabe arbejdspladser og gøre det med det samme, det er at lave infrastruktur og investeringer. Og jeg skulle da også til at sige, at hvis man bare har begivet sig en spul rundt på amerikanske vejene, uanset nærmest hvilken del af Amerika det er, mm. så er det jo nærmest noget, der ligner et eller andet fra en fjern fortid. Altså brugerne er jo flere steder nærmest i så horribel stand, de er ved at styre sammen. Jeg vil også sige, at der er visse dele af togene, der får bag Danmark til at så godt ud. Ikke? Ja, ja altså der er jo lufthavne som gør, at man tænker, at så næsten heller en eller anden busterminal ude i, i provinsen sammenlignet med det her. Ikke? Altså prøv at høre. Der er så meget, der kunne gøres på, på infrastrukturfronten, så det er et oplagt sted. Og de måske også, altså, de har nok haft svært at blive enige om det indtil videre. Ja, det, men det, kommer, det kommer, kommer til nu, for nu prøver jeg lige at opsummere. et, mm. Biden skal løse corona. Der kan han gøre rimelig meget selv gennem symbolpolitik, vacciner øh, og diverse. Men så er der hele det her med genopbygge kommun, hvor vi egentlig er enige om at sige, det er nok noget med nogle strukturreformer, og specielt omkring, øh, hvad hedder det, noget infrastruktur, der måske vi gjort noget aktivt for på en eller anden måde at prøve at bekæmpe ulighed, og så handler det meget om investeringer i uddannelse og måske i grøn opstillings-klima. Alle de sidste ting, vi nævner her, det kan han ikke rigtig selv. Der skal han ligesom ned i... Øh, på kapitalhederet ja, og have et flertal i senatet og et flertal i repræsentanternes hus. Det kan godt blive noget rød. Det kan godt blive noget rigtig råd. <laughs> <laughs> og Sagt og det, det, ja, det er diplomatisk udlagt. Det kan godt blive noget råd. Det bliver ikke så nemt, øh, og man kan sige, det bliver heller ikke nemmere, øh, hvis det nu, altså, hvis bare det ene af de to mandater nede i Georgia går til republikanerne, så er det tangentielt umuligt. Og selv hvis, det er også bare det, den lille detalje, man skal have med, selv hvis, at demokraterne napper dem begge to nede i Georgia, ja. så den hedder 50-50 i, i fordelingen. Så er det altså bare lige værd at tage med her, at den demokratiske flertals, den, den demokratiske senatsgruppe, den spænder altså i det tilfælde så fra den yderste venstrefløj defineret af sådan en mand som Bernie Sanders, mm. og så til den yderste højrefløj defineret af en mand som Joe Manchin fra mm. West Virginia. Og jeg vil sige, hvis ikke han boede i West Virginia, mm. så ville han være republikaner. Mm. Altså, det, det er en mand, der oftere nærmest går med republikanerne end med sit eget parti. Mm. Det er en mand, der, altså hvis han havde været. Øh, hvis han havde været i New York, så havde han været republikaner uden problemer, mm. øh, eller i Kalifornien, men han bor i West Virginia. Det er mm. altså en hardcore konservativ stat, mm. men han er valgt som demokrat, og han er ikke nødvendigvis med på for eksempel store grønne øh, reformer. Altså tværtimod, så er han i Nej, høj grad af en stat, de lever i kul. Det er kul. Altså, altså, derfor det, det er, det, også det, er svært, hvor... svært selv på Det er store dele af donationerne I, han skal. I, hans, i en hans stat, stat, hvor han generer så kører han i forvejen er mega bagud på point, fordi han er fordi han er demokrat. Altså i hvert fald registreret demokrat. Jamen det er derfor, at han skal altid nærmest føre noget der smager lidt af republikans politik, selvom mm. han er demokrat for at plige sin egen mm. delstat. Mm. Så det er ikke heller gjort bare ved at vinde begge pladser nede i Georgia. Tværtimod, så kan det godt. De ting, Biden gerne vil, er ikke nødvendigvis noget, Biden kommer til at kunne. Nej, for det er jo så det sidste store spørgsmål, vi kan slutte af med i det her. Hvad kommer Biden til at kunne? Han kan gøre øh, meget, som du sagde. Altså siger, højst sandsynligt kommer han jo ikke til at have flertal i senatet. Nej, det er i hvert fald ikke noget, der nødvendigvis bliver specielt obersnivet, uanset Ej, om det så om, går... Om, øh... om, den så, om, om de så vinder begge to i Georgia, så, så, så har han selvfølgelig et snævert flertal, men som du selv siger, meget snævert, og, og kan man sige... Jeg, jeg ved ikke så fuldt logo-snydt og, og, og, og, og jeg ved heller ikke, om man tør spille på, at de vinder begge sæder af Georgia. Det kan vi lave et helt program om, hvordan det kommer til at gå med Georgia lige i starten af denne ja, når jo, ja. vi er lidt klogere, klogere på det. Men alt andet lige. Altså. Hvad kommer, hvad kommer han til at kunne, udover at gå med maske? Han kan gøre med, han gør en masse omkring corona, som vi snart For før. Mm. Han kan gøre en del omkring økonomisk stimulus osv. Mm. Han kan forsøge at appellere til uh, republikanerne omkring noget omkring infrastruktur, fordi der bør trods alt være en eller anden mm. form for tværpolitisk uh, enighed om, at uh, det vil være klogt at, at gøre her. Æh, især hvis han på en eller anden fasong kan, øh, kan komme hen til et sted, mm. hvor han kan få det til at se ud, som om det faktisk er republikanernes mm. fortjeneste, at det her mm. sker. Så kan han gøre noget på den front. Han kan gøre noget øh, symbolisk. Men tror du, det er realistisk, at han på nogen måde, undskyld afbrudt, men tror du på nogen måde, det, for jeg synes, det er det, det koger ned til i virkeligheden. Tror du på nogen måde, det er realistisk, at han, altså, er republikanerne vil samarbejde? Er det noget, du ser i solen månes, stjerner Eller vil de bare sætte sig hen og sige, godt, nu prøv altså, Fordi jeg synes bare, det, man har set de sidste mange år, det er det her med, at man så siger, nej, nah, politisk er de jo nødt til at finde ud af noget og få USA's skyld og alt det der grund. Ja. Det er jo begavet mennesker, det ved de godt. Mm og det har bare vist sig gang efter gang efter gang de sidste mange år at det er der ikke nogen altså tværgang er ikke nogen der er værre eller bedre end nogen her det er nok ikke nogen der er interesseret i nej nej, Æ, og den nedslående slutbemærkning herfra er nej jeg ser ingenting nej. i retning af tværpolitisk samarbejde altså tværtimod de kan stadig ikke blive enige om på nuværende tidspunkt at lave noget som også burde være totalt åbenlyst nemlig at lave en, en, en, en eller anden form for ja. stimuluspakke og en eller anden redningspakke mm -hmm. for alle de amerikanere der lige nu er ved at kunne forhuse hjem så nej jeg ser det ikke lige for mig som et nært forstående som man kan sige nogle af de ting Biden gerne vil, afhænger selvfølgelig af, om han overhovedet har mandatet i senatet, og selv da, så kan det godt blive noget vanskeligt for ham, fordi, at, som sagt, det spænder altså fra Bernie Sanders på venstrefløjen til Joe Manchin på højrefløjen. Ja, men når, han, hvis han når hvis han så ikke får det mandat af USA, så i virkeligheden så fastlåst dybt deprimerende, at vi i virkeligheden bliver positivt overrasket, hvis de kan gennemføre ret meget andet, end det præsidenten direkte selv kan gennemføre. Ja. Så lad os <laughs> Går vi, går, vi, går vi dagen i møde, eller går vi, går vi videre? Det her det var kampen om Amerika, øh, præsenteret i samarbejde med Sorte Sokker og produceret af kongressen.com. Tak.